Това беше втората лекция и втората идея мъдростта на учителя продължение. Учителя казва, грешните хора са грешни, защото не са се мъчили. А праведните са праведни, защото са се мъчили. Значи тук не става про за страдание, а за нещо по-дълбоко. Ако вие не се решите да се мъчите, аз ви считам, знаете ли за какви? И учителя отговаря. От черните. От черните. Може да мъдрувате колкото се искате върху този въпрос. Но учителя казва. Приемете мъчението, защото то ви е дадено от невидимия свят. Има някой от вас и да искат, не са определени за мъчение. Ще обясня. Мисълта на учителя. Тук не става въпрос за голямо страдание, а за голямо мъчение. Защото там, където страданието не може да помогне, според учителя, начи нещо му липсва. На помощ идва мъчението. За да дойде то при тебе, ти трябва обаче да си достоен. Защото в него е тайната на голямото израстване. Според Алхалач, това е последната Божия ръка, върховната Божия милост. Ако и при не можеш да се оправиш, вече за тебе е катастрофа. Ти вече напускаш човешкото и тръгваш към демонизиране. по лошо от това няма. Значи, в тайната на мъчението е Голямото из не просто израстване, голямото израстване. И казва учителя, този Бог, когато аз знае, е много добър, но едновременно е много лош. Той е толкова добър, че няма по-добър от Него, когато вършиш волята Му. Но няма по-лош от Него, когато не изпълняваме волята Му. И когато вършим зло. Светът се ръководи от могъщо божествено съзнание. Ябълката, за която се споменава в Библията, тук само малко само ще ви кажа. Думата ябълка е много дълбока. Тя има седем степени на тълкуване. Тук ще ви изнеса истинския седмата степен, която Учителя казва. Тук не става въпрос нито за сексуална енергия, нито за невежество. Те са по-нижши степени. Тук става въпрос за седмата степен, истинското грехопадение. Ябълката, за която споменава Библията, е онази тотално неестествена храна, с която човек е започнал да злоупотребява човешкото месо. Човек е започнал да еде човешко месо и даже да казва, че това е приятно. Това е тълкуването на думата ябълка в седмата степен. Човека е посегнал и това е най-голямото грехопадение. Дори смята, че това е било нещо много приятно и добро. Месояството в света, казва учителя, въобще в най-широк смисъл. Го образуваха падналите духове. То влезе в света, когато се прекъсна връзката с любовта. Никое правителство няма да ви освободи, казва учителя. Никоя религия не може да ви спаси, ако нямате любов. Лесният път е най-мъчителният път в живота. Той носи големи опасности за човека. Мъчният път е безопасен. Забележете какво казва учителя. Верно е, че е много труден. Но мъчният път е безопасен. Ако искате да успеете в живота си, търсете мъчният път. Той е най-правия път. Четвърто измерение означава да желаеш малко и да вършиш много.